Imaginas ser arrestado por facer o teu traballo? Ou polo teu lugar de nacemento Imaginas pasar dous anos incomunicados sen que se te presenten cargos? Nin probas do delito do que se te acusa? Imaginas o que é pasar 24 meses sen poder falar cos teus fillos? Imaginas pasar 730 días illado nunha célula pequena e fría? Pois agora imagina que ante todo isto o teu goberno te abandona. Este pesadelo está a vivir o xornalista Pablo González. Pablo González foi detido o 28 de febreiro de 2022 cando cubría o éxodo dos ucraínos a Polonia. Experto na xeopolítica do leste de Europa, Pablo cubriu a Guerra de Ucraina desde o seu inicio en 2014 cando moitos medios non consideraban interesante o que ali estaba a suceder. O seu traballo como xornalista sempre respondeu a contar o que viu sen matices, sen ceder aos intereses de ninguén. A súa vida cambiou por completo en febreiro de 2022 cando Polónia detivo coa acusación de ser un espía ruso, ainda que en todo este tempo non presentara ninguna prova nin cargos formais. A súa cruel detención baseouse únicamente en enganos e sospeitas. A situación na que se atopa Pablo é anómala e inhumana. Está encerrado 23 horas ao día sen poder falar co seus fillos nin coa súa familia. Un réxime penitenciario moi duro, que se converte en tortura psicolóxica e física. Un castigo que supón unha vulneración dos seus dereitos humanos é un ataque directo á liberdade de información en plena Unión Europea. E todo isto está a facer Polonia con Pablo, violando múltiples apartados da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea entre eles o dereito á liberdade e a seguridade, o dereito a que se protexa a súa integridade física e psíquica, a prohibición de infligir tratos degradantes e o dereito a que se respecten as súas comunicacións e o seu domicilio. A súa detención infrinxe tamén o Pacto Internacional de Dereitos Civis e Políticos, aprobado pola Asamblea Xeral da ONU en 1966, que establece que toda persoa acusada dun delito terá dereito en plena igualdade a unha serie de garantías mínimas, entre as que se atopa o dereito a ser intentado sen demora indebida. Estas son só algunhas das normativas internacionais que Polonia, país membro da Unión Europea, está a incumplir. E ningún organismo, nin español nin europeo, está a exigir explicacións por esta flagrante injustiza. Vivimos tempos convulsos nos que máis que nunca se necesitan xornalistas valentes e profesionais comprometidos como Pablo. Pero sobre todo hai que defender os nosos dereitos máis básicos, entre os que se atopa o dereito á información e a libre expresión. Defender os dereitos de Pablo e defender os dereitos de todas. Exiximos que se poña fin a súa falta de comunicación e que poida ter un acceso directo e fluído tanto á súa familia como aos seus fillos. Exiximos que o sistema de justiza polaco permita ao seu equipo xurídico o acceso total ao seu expediente. Exiximos as autoridades polacas que acrediten á súas acusacións nun suizo con todas as garantías e, por suposto, no que respecta á presunción de inocencia. Exiximos que se defenda a liberdade de expresión e a liberdade de información. Exiximos que se respecten os dereitos humanos. Exiximos xustiza para Pablo. Exiximos liberdade de prensa. Radio Filispim